și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină în ascultătorii cu prilejul lecțiunii I 191. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni care în următoarele 30 de minute va aduce tuturor iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu, vestea cea bună din Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditație asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, lucrarea care aparține preotului Nicuriță, ne îndelednicim cu meditații, deci, pe marginea versetelor din Noul Testament, astăzi, în cadrul lecțiunii I-191, vom debuta cu versetul 18 al Evangheliei după Ioan, capitolul 16. Înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o pățanie a unor oameni, o pățanie însă care le-a un mare bine și, în același timp, o lecție deosebită unuia dintre ei. Spune întâmplarea care o am în față că un credincios împreună cu soția sa necredincioasă făcea o călătorie cu trăsura. Trecând printr-o pădure, creanga unui copac s-a agățat de șirul de mărgere de la gâtul femeii, așa că mărgerele s-au risipit pe jos. Au început să le adune după ce au oprit trăsura, dar femeia era tare necăjită de această întâmplare. Soțul ei însă îi spuse cuvintele, Nu te supărea, dragă, poate că și aceasta o fi spre Ia lasă-mă în pace și nu mă mai necăjiști tu cu astfel de aiureli spuse soția supărată. Însă, în timpul când cei doi călători se străduiau să adune mărgelele de pe jos, veni la ei un pădurar care le-a vorbit în felul acesta." Domnilor, ați avut mare noroc că Ați uprit aici Nu departe de locul acesta Stau la pândă niște hoți Care jefuiesc pe călători Vă spătuiesc să vă întoarceți înapoi Dacă nu vreți să cădeți în mâinile tilharilor. Ei, acum vezi că și asta a fost tot spre bine Spuse credinciosul soției sale Da, acesta este adevărul În viața credincioșilor Toate lucrurile care se petrec tot ceea ce se întâmplă în viața lor Este spre binele lor veșnic Prin toate împrejurările Dumnezeu își arată dragostea Bunătatea lui față de credincioși Și descopere prin aceasta Tot mai mult chipul Domnului Hristos În timp ce oamenii necredincioși Care nu și-au luat Mântuitorul Isus Hristos ca izbăvitor de sub puterea întunericului, de sub puterea satanei și de sub puterea îngerilor lui cei răi, în timp ce aceștia se înspăimântă de tot ceea ce le iese în cale și trăiesc într-o permanentă frică și îngrijorare, copiii lui Dumnezeu, care au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieților lor, se bucură de protecția lui divină. Cât despre ei până și perii din cap toți le sunt numărați și ei știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Doamne Dumnezeule Tată să te rugăm să cuvânte și ascultarea care ne stă înainte a cuvântului Tău convingându-ne tot mai mult de dragostea de bunătatea și de răbdarea pe care o ai față de noi. Cei care nu te-au cunoscut încă așa cum ești ca Domn și Mântuitor descopere-te în felul acesta astăzi arată că e singura nădejde, iar nouă celora care din bunătatea ta te-ai făcut deja cunoscut astfel, ajută-ne să primim o nouă încurajare, să trăim tot mai demn de numele tău pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Prin ndenea acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire, iubiți ascultători, versetului 18 din Ioan capitolul 16, unde citim. Ei ziceau deci, ce semnează aceasta peste puține vreme? Nu știm ce vrea să spună. Cuvintele acestea sunt spuse de ucenici într una din stările de vorbă cu Mântuitorul lor. În versetul precedent la versetul 17, ei deja se întrebau între ei Ce vrea să spună Mântuitorul Mântuitorul le spusese cu un verset Și mai înainte La versetul 15 Că peste puțină vreme nu mă veți mai vedea Apoi iarăși peste puțină vreme Mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl Ei se întrebau deci Între ei mirați ce poate să înseamnă aceasta Și aici în versetul 18 Asistăm la momentul În care ei pun întrebarea Domnului Isus. Dragii mei ascultători dacă îți pui sincer întrebarea, ce însemnează aceasta? Ce însemnătate are cu tare și cu tare din cuvântul lui Dumnezeu? Și dacă ceea ce întrebi nu îi zvorăște dintr-o curiozitate firească, ci din dorința fierbinte de împlinire, atunci Dumnezeu îți răspunde. El vrea ca toți copiii săi să fie limpeziți în toate laturile adevărului său pentru nevoile lor și a lucrării lui care se face prin ei. Ucenicii întrebau, deci, ce însemnează aceasta peste puțină vreme. Ca un refren la făgăduința Domnului Isus de revenire la ei, ca să-i ducă în slavă, sunt cuvintele peste puțină vreme. Aceste cuvinte au răsunat de-a lungul veacurilor, așa cum au răsunat în timpul vieții apostolilor, a ucenicilor lor și a primei biserici. Primii creștini, în mijlocul strâmbtărorilor prin care treceau, aveau a revenirii Domnului Iisus și ziceau, vine curând, de aceea se salutau cu Maranata, Domnul nostru vine. Peste puțină vreme era un fel de dată spirituală stabilită de comun acord între împărtășirea Duhului creștin cu Duhul lui Dumnezeu și Hristos, înaintea cărora o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Un om duhovnicesc, care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu va stabili când data venirii Domnului Isus căci se face vinovat de stricarea cuvântului lui Dumnezeu, dar va spune mereu și cu o înflăcărare crescândă, peste puțină vreme, Domnul vine curând. Ai și tu această nădejde, iubitul meu ascultător? Dacă ești răscumpărat al lui Hristos, hotărât lucru, ai această nădejde. Dacă nu... Pentru tine venirea Domnului Hristos ar însemna o grozăvie mare dacă rămâi în starea de nepocăit. De aceea este bine să te întorci la Dumnezeu și apoi să dorești venirea Domnului Isus în loc de a fi judecător aspru, a fi mântuitor care te va lua să împărățești cu El pentru veci. În versetul 19 de la Ioan capitolul 16 citim Isus a cunoscut că vroiau să-L întrebe și le-a zis Vă întrebați între voi ce însemnează cuvintele Peste puțină vreme nu, vă, nu mă veți mai vedea Și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea? Dragii mei, Domnul Isus cunoaște totul Trecutul, prezentul și viitorul El cunoaște gândurile, simțirile, vorbele și faptele omului El cunoaște izvorul oricărei mișcări lăuntrice a Duhului omenesc Nimic nu este ascuns Iată un adevăr de care trebuie să fim de plin convinși și de plin conștienți în orice clipă ca să putem trăi o viață de lumină. Mântuitorul nostru a cunoscut frământarea lăuntrică a ucenicilor, dar i-a lăsat să se frământe până la clipa potrivită și apoi le-a răspuns ca să-i limpezească și să-i liniștească. Când trecem prin frământările untrice și ne rugăm Domnului cu stăruință să ne ajute, iar el întârzie cu răspunsul, înseamnă că n-a sosit clipa potrivită pentru răspuns. Să avem încredere că, așa presupusa noastră întârziere a răspunsului său, este totuși timpul potrivit când trebuie să primim lumină și ajutor din partea lui. Vă întrebați ce înseamnă cuvintele? Dragul meu, dacă întrebi cu inimă curată cu dorința sinceră de a cunoaște adevărul, pentru ca să-l trăiești, vei primi răspuns la întrebările tale, așa după cum au primit ucenicii în seara cinei și cum au primit și primesc răspunsul și lumină toți credincioșii adevărați care caută adevărul pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea lucrării lui pe pământ. Dacă nu știi o anumită latură adevărului, întreabă cu credință sinceră pe Domnul și... La vremea potrivită vei primi răspuns. Așteaptă cu răbdare și nădejde. Domnul Isus ne-a dat cuvântul său pentru ca să-l înțelegem și, înțelegându-l, să-l trăim. La versetul următor, la versetul 20 din Ioan 16, Domnul Isus continuă: Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie întâlnim aici iarăși introducerea adevărat, adevărat vă spun și așa cum s-a mai menționat în alte meditații după această introducere urmează ceva de foarte mare însemnătate în versetul de mai sus vedem că pe scara vieții urmașului lui Hristos se află întâi crucea și apoi slava întâi moartea și apoi învierea, întâi plânsul și apoi bucuria. Aceasta este legea vieții celei noi în Hristos. Cum a fost la începutul creațiunii, întâi o noapte și apoi o dimineață, tot așa este și în noua creațiune, întâi seara plânsului și apoi dimineața bucuriei. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia, spune Psalmul 30 cu versetul 5. Voi veți plânge, zice Mântuitorul aici, și vă veți stângi, iar lumea se va bucura. Bucuria lumii, în urma răstignirii Domnului Hristos, a fost de scurtă durată. Tot de scurtă durată este bucuria ei când reușește să răstignească, să închidă gura prin prigoană și întemnițare a unuia din urmașii lui Hristos. Urmează împlinirea făgăduinței peste puțină vreme, Veți învia, mă veți vedea, vă veți odihni și vă veți bucura Însă urmașii adevărații Domnului Isus se bucură și în mijlocul necazurilor lor Cum scrie la roman 5 cu 3 Pentru că ei știu, prin credință, că nu mai este mult Și starea lor smerită, starea de noapte se va schimba Așa arată și la Filipeni 3 cu 21 Bucuria lor de acum este un fel de evanghelie pentru lume un îndemn puternic spre Domnul Isus, care poate da o astfel de stare. Numai cei izbăviți din robia păcatului se pot bucura cu adevărat și bucuria lor atrage și pe alții la Mântuitorul Hristos. Întristările prin care trecem acum nu pot întuneca cerul bucuriei în Hristos și al făgăduințelor Lui. Dar întristarea voastră, spune Hristos, se va preface în bucurie. Pâinea bucuriilor copiilor lui Dumnezeu este frământată din lacrimile întristărilor. Până la sfârșitul veacului acestuia, semănătorii lui Dumnezeu vor semăna cu lacrimi, dar după aceea vor secera cu bucurie, cum găsim la Psalmul 126 cu versetul 6. Așa a fost și cu ucenicii în seara cinei. Întristarea lor era din pricina morții și absenței domnului lor iubit, dar ea s-a prefăcut în bucurie atunci când el a înviat din morți și s-a arătat în mijlocul lor. Toate durerile sfinților urmează să fie transformate în acest chip, chiar și cele mai rele, care ar părea că vor rămâne pentru totdeauna izvorul amărăciunii. Cu cât este mai multă durere, cu atât va fi și mai multă bucurie. Poverile durerii vor fi transformate de puterea lui Dumnezeu în tone de bucurii. Cu cât durerea este mai amară, cu atât mai dulce va fi plăcerea. Când pendula se mișcă prea mult spre stânga, după aceea se va mișca cu atât mai mult spre dreapta. Amintirea necazului trecut va înălța și mai mult sentimentul despătării, vom pune față în față pe una și pe cealaltă, iar strălucirea diamantului pe fondul negru va străluci și mai clar pentru ochiul nostru. Ori cât de întunecoasă ar fi noaptea, tot nu poate rămâne veșnic, ci va fi urmată de o zi însorită. Cât de lung ar fi tunelul necazurilor, tot va avea un sfârșit. Iar trenul vieții noastre va ajunge în gara bucuriei veșnice. Întristarea se va preface în bucurie. Domnul Isus ne asigură că printr-o alchimie cerească, întristarea noastră se va preface în bucurie, chiar dacă nu vedem acum, dar credem că se va împlini în tocmai. Slava veșnică harului său, care ne înviorează zilnic prin făgăduințele sale minunate, să fie de acum și în veci amin.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 Este o întărire a Duhului nostru pentru ca să alerge mai cu pe calea cea nouă și vie adusă de Domnul Isus. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Căci precum negustorul nu simte necazurile călătoriei pe mare din pricina nădejdii câștigului, tot așa și noi, ținându-ne ochii spre ceruri și spre bucuriile de acolo, oricate suferințe ar da peste noi, să le răbdăm vitejește, întăriți fiind de nădejdea bună în cele viitoare. Tot sunt o de Aur spune mai departe, Cu toate că se cere o steneală până să te întărești în virtute, dar în schimb ea te răsplătește din belșug, îți bucură conștiința din plin și îți produce mulțumire lăuntrică încât ea nu se poate spune în cuvânt. Femeia când e în durerile nașterii, spune deci Mântuitorul, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință. Faptul că ne tot aducem aminte de suferință, înseamnă că suntem tot în durerile nașterii. Dar cât țin durerile nașterii? Dacă nu se vede omul nou în ființa noastră, înseamnă că suntem încă în durerile nașterii, suntem triști și apăsați. Nașterea omului cel nou este însoțită de bucurie, iar bucuria aceasta rămâne veșnic. Când Domnul Isus era întins pe cruce, când și-a dat Duhul și a fost pus într-un mormânt, lumea s-a bucurat de această presupusă înfrângere, iar ucenicii s-au întristat de moarte. În vierea cea de-a treia zi, însă, a Domnului Isus a schimbat balanța. Ucenicii s-au umplut de bucurie și de nedejde, iar lumea, lumea religioasă, preoții cărturarii și farisei s-au întristat sau umplut de groază. Într-adevăr, ce bucurie pentru ucenici și pentru femeile credincioase când au văzut iarăși pe Domnul lor iubit? Cine poate să cuprindă în cuvinte această stare? Bucuria prezentă întrece cu mult întristarea dinainte, încât nu-și mai aduceau aminte de suferință. În Hristosul înviat, omul cel nou, omul sfaturilor lui Dumnezeu, se naște din moarte cu toate urmările biruinței pe care o vă câștiga, căci, fără moartea și învierea Domnului, toți oamenii ar fi rămas în moartea în care îi dusese păcatul pentru veșnicie și n-ar mai fi fost o zidire, o creațiune nouă, oamenii noi. Frații mei, să nu ne lăsăm copleșiți de încercările și suferințele prin care trecem în vremea de acum, ci să privim la Domnul Isus înviat și înălțat în slavă, să privim la făgăduința Lui pe care ne-a făcut-o, adică la revenirea Lui, ca să ne ia cu sine, să ne bucurăm în și să înălțăm prin mărturisirea noastră cuvântul adevărului Său. Iată acum în versetul 22 cum Domnul Iisus Mântuitorul face aplicația pildei pe care a spus-o precedent în Ioan 16 cu Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare dar eu vă voi vedea iarăși inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră Dragii mei când întunericul nopții te cuprinde și inima ți se umple de groază, parcă toate nădejdele s-au topit. Dar cine poate descrie bucuria pe care o dă a doua zi răsăritul soarelui? Așa este acum. Timpul pe care îl trăim este o noapte adâncă în care păcatul și moartea parcă au biruință. Vine însă dimineața bucuriei veșnice, când Domnul Isus soarele neprihănirii, va răsări și va rămâne veșnic pe cerul Universului Lui Dumnezeu. Să nu cedăm, frații mei, când trecem prin felurite încercări, ci să privim prin credință la nădejdea noastră viitoare, la dimineața fericită când se va evi soarele bucuriei noastre, Domnul Isus, mirele nostru. Acum sunteți plini de întristare, spune Mântuitorul. Dar eu vă voi vedea iarăși. Da, Mântuitorul, Mirele nostru, ne va vedea iarăși, iar vederea Lui va alunga din inima noastră orice întuneric al întristării și ne va umple cu lumina bucuriei Lui. Nu ne cazurile care vin asupra sfinților pentru încercarea lor, zice Sfântul Vasile cel Mare, Preciunesc veselia dușmanilor noștri celor nevăzuți, ci aceștia se bucură, ba din palme și se veselesc numai când necăjiți fiind noi o să cedăm. Isus spune aici eu vă voi vedea iarăși. Așa cum s-a zis, când Domnul Iisus ni se arată în dragostea sa, ni se umple inima de bucurie și de pace. Dar de îndată ce și întoarce fața de la noi. Toată fericirea noastră dispare Satana se folosește De clipa aceasta pentru a ne ataca Păcatul care este În firea noastră pământească Își înalță capul și ni se pare Că totul este împotriva noastră Iubiților Să nu pierdem însă curajul Domnul Isus nu ne-a părăsit Norul care acopere fața Se va risipi și el Din nou se va descoperi Duhului nostru În timp de întuneric să ne aducem aminte de această făgăduință a Mântuitorului. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Harurile din trecut, spune Spurgeon, sunt garanții pentru îndurerile viitoare. Dacă Isus a fost cu noi, ni se va arăta din nou. Nu priviți o binecuvântare din trecut ca ceva mort, și înmormântat, după care să porți doliu, ci să o cotiți-o ca o sămânță aruncată, care se înalță și va răsări din țărână la vremea ei pentru a vă îmbăbăta prin aceste cuvinte: Eu vă voi vedea iarăși. Mântuitorul caută apoi, în versetul 23 din Ioan 16, să-și îmbăbăteze ucenicii în continuare prin cuvintele. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Când este ziua aceea în care ucenicii Domnului Isus nu-L mai întreabă nimic? Duhovnicește răspunzând, înțelegem prin aceasta timpul când noi ne-am făcut una cu El, când El nu va fi o parte, iar noi Altă parte, pentru că cine se lipește de Domnul, scrie la 1 Corineni 6 cu 17, este un singur duh cu El. Atunci avem gândul lui, simțirea lui, felul lui de a fi. El, fiind capul, iar noi mădularele, avem aceeași viață, aceeași lege și aceeași mișcare. Cine zice că rămâne în El, Trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, scrie la Io 1 Ioan 2 cu 6. Ziua aceea despre care vorbește Domnul Isus a început cu clipa nașterii din nou din Dumnezeu. Atunci a fost dimineața, dar lumina ei crește până la amiază, deci până la statura plinătății, statura de om mare în Hristos, cum citim la FSN 4 atunci toate lucrurile sunt în deplină lumină. Nașterea din nou îți dă chipul Domnului Isus, felul lui de a fi și înțelegi tot ce trebuie înțeles cu privire la viața cea nouă, la starea de cer și la lucrarea care trebuie făcută pentru ucenicii Domnului Isus în ziua aceea, adică nașterea lor din nou a fost ziua când au primit Duhul Sfânt. Cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el, rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Ioan 2 cu 27. Forma cea mai înaltă de părtășie cu Domnul Isus este aceea în care nu-L mai întrebi nimic. Orice întrebare este un semn de nedesăvârșire în predare din partea celui care o pune. În cei credincioși, taina Hristos este descoperită, cum avem la Coloseni 1, versetele 26 și 27. Având aceeași viață ca Domnul Isus, de aceeași fire cu a Lui, și Lui cei adevărați au aceleași gânduri, aceleași dorințe, au felul Lui de a fi, de aceeași rugăciunea lor nu poate fi în afara dorințelor Lui. Ei... Nu cer, nu pot să ceară ceva ce n-ar cere el, ceva în afara gândului și voiei lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun, orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Rugăciunea celor născuți din nou, care stau necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și sunt os din oasele Domnului Isus, este ascultată de Tatăl, Așa cum era ascultată rugăcinea fiului său atunci când trăia pe pământ Nemărginit de mare este lucrul acesta să poți să te îndrepti către Dumnezeu ca tatăl Înfățișându-te în numele fiului său Dacă aveam această trecere, este din pricină că acest fiu iubit de tatăl A făcut cu putință ca să fim iubiți cu aceeași iubire ca și el Pe temeiul jertfei desăvârșite pe care a adus-o și prin care am fost puși în legătură cu Tatăl, fiind născuți din nou din El. Iubiți ascultători, anunțăm la punctul acesta închiderea programului I-191 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința și rugăciunea noastră este ca toți cei care au ascultat să fie copii ai Lui Dumnezeu, născuți din nou, prin jertfa Domnului Isus Hristos, prin procesul pocăinței al spălării nașterii din nou, urmată de botez, așa cum scrie la Marcu 16, cu versetul 16 și în multe alte locuri din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă parte tuturor a care nu au avut încă nașterea din nou, să le facă parte acum de Harul acesta, iar a care au deja experiența aceasta și au devenit copii ai Lui Dumnezeu, să le facă parte de creșterea, de procesul acesta de creștere spre desăvârșire, până când Hristos va ocupa loc de plin în viețile lor. Harul, binecuvântarea și pacea Lui Dumnezeu fie și rămână peste noi toți, așa cum ne-a rânduit-o El. Amin.